Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wa salli amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahi alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man yuridu lillahi bihi khayran yufaqih fi ad-din." Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam: jadi Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Kerana Allah masih lagi pilih kita untuk meneruskan pengajian kita Dan kita mulakan pengajian kita dengan bacaan surah Al-Fatihah Al-Fatihah Jadi kita dah sampai ke muka surat 194 Bismillahirrahmanirrahim Perkara makruh ketika sembahyang Kaedah Setiap perkara yang berlawanan dengan sunnah Yang telah disebut dalam perbincangan yang lalu Adalah termasuk dalam lingkungan perkara makruh Jadi kita dah belajarkan perkara-perkara yang disunatkan ketika solat Jadi sekiranya kita meninggalkan Perkara-perkara sunnah tersebut Hukum ni makruh dan di sini ditambah lagi lah antara perkara-perkara yang makruh yang lain. Itu sekiranya dalam keadaan kita mampu lah, nanti ada setengah-setengah keadaan tu perlu perlu ditinggalkan sunnah kita tinggalkan lah. Jadi kalau dalam keadaan yang mampu, yang yang biasa kita meninggalkan perkara yang disunnahkan ketika sholat berarti makruh lah hukum ni. Makruh ialah semua perkara yang jika ditinggalkan oleh orang yang bersemayang kerana patuh kepada perintah Allah akan diberi pahala dan tidak berdosa jika dia melakukannya. Tapi lama-lama jadi kalau berterusan mengerjakan perkara makruh ni dia ada akibat dia lah memang dari segi hukum fiqah tidak berdosa jika melakukannya tapi kalau kita melakukan perkara yang makruh secara berterusan silap-silap nanti boleh jatuh kepada haram juga makruh ni tidak disukai oleh Allah dibenci oleh Allah Jadi kalau kita ambil hanya mengambil fiqah punya tarif pengertian bunyi dia simple, bunyi dia tak menakutkan tapi kita kena, kena mengambil juga definisi definisi makruh yang lain antaranya tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah oleh itu meninggalkan takbir ketika berpindah dari satu rukun kepada satu rukun yang lain adalah makruh kerana bertakbir ketika itu adalah disunatkan. Sebab apa Sebab penting tingkatan sunat yang paling tinggi adalah bergantung kepada tingkatan fardu amalan tersebut. Oleh kerana semayang adalah fardu yang paling tinggi sekali, maka sunat sunat ketika ke semayang itu merupakan sunat yang paling tinggi sekali. Jadi, berarti kalau kita meninggalkan perkara-perkara yang sunat dasar, berarti kita telah buat satu perkara makruh yang, yang salah. Begitu juga meninggalkan bacaan doa istitah, hukumnya adalah makruh kerana membacanya adalah sunat. Walaupun walau bagaimanapun di sana ada beberapa keadaan tertentu yang disunatkan supaya menjauhi dan makruh bagi orang yang sembahyang melakukannya. Di antara perkara tersebut ialah yang pertama memalingkan tengkuk ketika sembahyang kecuali kerana keperluan. Saja-saja dengan sembahyang kan dia. Tengok sana tengok sini. Main tak mata, tapi makro. Tapi kalau tiga kali berturut turut, ha, itu nanti mata lah. Jadi kalau ada keperluan, misalnya, contoh, memalingkan muka, ada keperluan. Nah, ha, ada sakit lah. Eh? Ha, memang kat, apa? Dia salah tidur kan? Kepala tidak istirahat tentu ya. Nah, ha, itu itu kerana yang perlu alah Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalullahu azza wa jalla muqbilan ala al abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit fa idza tafata insyarafallahu Allah azza wa jalla sentiasa menghadap hamba secara berdepan ketika sembahyang selagi hamba tidak berpaling sekiranya hamba berpaling maka Allah berpaling daripadanya ini dia ambil makna secara zahir. Setengah ulamak mengambil makna secara... Apa ni dia panggil mafum lah. Maksud berpaling tu hati dia berpaling. Bukan kepala. Tapi dua-dua pun okey. Dua-dua pun suhaib lah. Berpaling muka pun sama juga. Berpaling hati apa lagi? Maksudnya hati tak keras lah. Maksudnya dia memikirkan perkara, perkara yang lainlah ketika solat. Tapi dari segi zahirnya berpaling mukalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hakikat berpaling dalam hadis riwayat Bukhari. Huwa ikhtilasun. Yahtalisuhu syaitan min solatil 'abd. Ia adalah suatu bentuk kecurian yang dilakukan oleh syaitan terhadap sembahyang seorang hamba. Maknanya syaitan ni dia mencuri tumpuan kita, kekhusyukan kita dalam semayang lah. dia akan mengubah mengubah kita punya kekhusyukan ataupun zahir kita lah. membuatkan kita nanti berpaling ia berpaling dihukum makro kerana berlawanan dengan keadaan khusyuk yang dituntut dalam semayang sekiranya di sana ada faktor yang membawa kepada perlunya berpaling seperti memerhatikan musuh ha, ni bagi contoh di sini maka tidak makruh dan ialah hadis dari Abu Dawud dengan sanat yang sahih dari Sahal bin Hanzaliyah katanya setelah dia peramah untuk semayang subuh Rasulullah SAW bersemahyang dalam keadaan baginda berpaling ke satu lorong Abu Dawud menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah mengutus seorang tentera berkuda ke satu lorong pada waktu malam bagi tujuan berkawal ada macam mungkin kita semayang di apa ni, shopping komplek ke kita ada beli barang kan Kita letak kat tepi tu Tiba-tiba barang tu macam bergerak <gur> Kita kena tulis kan Eh takkan barang ni berjalan kot Mungkin biasalah ada setengah orang tu kan dia Tersalah ambil kot <gur> Jadi kalau kalau dalam keadaan tu kita boleh nak memastikan lah tapi baik itu kita letak depan gitulah, lah. Barang-barang biasa kita singgah semayang di mana-mana. Kita ada bawa barang-barang yang berharga. Letak depan kita senang. Letak tepi nanti dia tak kusuk kan. Dia, dia fikir tak belakang lagi lah. Memang tu biasalah. Di surau-surau di mana-mana kita lepas sikit hilang. Kasut mahal-mahal lagi lah. Hilang kan? Hukum makruh ini berlaku jika berpaling berlaku dengan tengkuk sekiranya berlaku dengan dada lalu berpaling dari arah kiblat maka sembahyangnya batal kerana meninggalkan rukun menghadap kiblat. Kalau yang berpaling tu hanya tengkuk saja tak apa, tapi kalau berpaling tu dada batal. Manakala berkerling dengan mata tanpa berpaling maka ia tidak mengapa tengok sana tengok sini atas bawah kan tak mengapa dia, dia jari mata apa lagi bibir oh itu tak goh Itu sembahyang ha lidah bibir mata hidung kan kembang <laughs> Dia bukan anggota yang yang yang, yang besar lah, ha, macam tangan kaki, kepala tapi tak kusyuk lah ha, itu dari segi fikah ni, kalau dari segi dari segi tasawuf tu, kalau orang tu betul-betul kusyuk maka dia akan tumpukan pada satu tempat lah memandang ke arah tempat sujud. Ibn Hibban menibut dalam sahihnya tentang hadis Ali bin Saiban radhiyallahu anhu bahawa dia berkata kami datang menamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kami bersemahyang bersama baginda ketika bersemahyang baginda telah berkerling dengan hujung matanya kepada seorang lelaki yang tidak membetulkan sulbiyyah yakni belakangnya ketika rukuk dan sujud lalu baginda SAW bersabda tidak ada semahyang bagi orang yang tidak membetulkan belakangnya yang tidak bertoma'ninah ketika rukuk ini, ini ada apa? ada sebablah. kemudian yang kedua mengangkat pandangan ke atas Al-Bukhari merayakan daripada Anas Rajadhanul Nabi SAW bersabda ma ba lu aqwam ila as-sama'i fi salatihim thumma qala layantahanna an zalika aw latuh apakah gerangannya kaum-kaum yang mengangkat pandangan mereka ke atas ketika bersembahyang ketika baginda menyambung lagi samada mereka berhenti daripada buat demikian atau disambar pandangan-pandangan mereka ni dia setengah orang tulis ke suka semayang tengok atas dia sunah dia tengok tempat sujud sekarang dia suka tengok atas nah. biasanya kalau bangunan dia itu nah, sekarang setelah tak sengaja kita suka buat kan kan maka disunahkan untuk melihat tempat sujud jangan mengangkat eh, mendongak ke atas Imam Muslim juga meriwayatkan hadis seumpama itu daripada Jabir bin Samrah... dan Abi Hurairah Yang ketiga bermain-main dengan rambut mengurai-nguraikannya dan menyingsing hujung baju seperti lengan ketika sembahyang Hmm sembahyang tolong Mazhab kita lah, mazhab lain tu macam macam saya tengok kan. Hmm, ah, itu sedaya mazhab macam macam lah. Boleh keluarkan tisu, saputangan, depan-depan poket, kredit, oh, itu. Eh salah apa kini? <laughs> Handphone, moniter ni saya boleh keluar lagi. Anafis solat Dalam masa kita, kalau seseorang itu melakukan sesuatu perkara yang mana orang yang di luar melihat dia seolah-olah tidak bersemayang, batal lah dia. Sekiranya dia melakukan sesuatu, kita dapat tengok, eh, dia ni semayang ke? Belum semayang lagi. Mungkin baru tengah nak tak semayang kan? Bubunya darah kedua-dua rekan lah. Tapi dia buat perkara yang kita tengok dari jauh pun, dia ni semayang ke? Jaga nak. Ada orang yang bawa anak Memanglah ada hadis Nabi, apa cucu Nabi tu kan Tapi bukan Nabi datang tiap hari datang bawa anak Yang disunatkan bawa anak tu Anak yang dah boleh Menjaga diri dia tak mengganggu Al-Bukhari dan Muslim merayakan Lafaz daripada Imam Muslim Daripada Nabi SAW sabdanya Umir tu an asjuda ala sab'ati a'zamin a'zamin wala kufal khauban wala sya'ran aku diperintahkan supaya sujud di atas tujuh anggota dan aku tidak bermain-main pakaian dan mengurai-muraikan rambut sambil-sambil kan mengurai rambut janggut kan masuk janggutlah tengah sembahyang misai kan. Last tahun tu dia mak smat. Ha mak smat ni kan bahaya je kak. Dia tengah semayang habis semua dia betulkan. Pernah tengok member dulu kau sekolah tu. Habis semua dia betulkan jadi hukum dia makro mendorak sunnah pakaian yang dipakai indah lah dilepaskan sebagaimana asalnya kadang-kadang ketat sangat kadang dibiarkan lah saya dulu pakai kurta tu yang suka pakai yang ada belah tu kan lepas tu tak pakai dah sampai sekarang koyak kereta semalam Jum'ah kereta kena bangun cepat dia lambat tak, tak perasaan kan di teater empat baju itu naik-naik kerangk koyak nak jahit, jahit kerangk lagi lah seterusnya pakai jubah takde belah senang sikit jadi kalau kan suka pakai yang apa kurta yang ada belah tu kan saya rasik lah koyak yang menjang Yang keempat sembayang ketika makanan telah dihidangkan yang mana hatinya teringin memakannya. Jadi kalau belum puasa tu ataupun kita puasa sunat. Ah. Ibn Umar dia cerita sini. Dia kalau puasa, isnin Khamis misalnya kan. Jadi dia akan makan dulu steady dia tapi zaman sekarang tak boleh imam baca kuliah. Zaman saya Nabi tu, zaman Nabi Nabi baca Al-Mursalat. Nabi baca surah panjang-panjang ketika Maghrib. Sempat makan mulut tangan tu seperti itu dia kata sambil aku menikmati bacaan surah Nabi. Itu dia kemas-kemaskan makan dia sambung masih lagi dapat 1 rakaat. Zaman sekarang tak dapat Kan. Lah. Tangan kabutlah jadinya. Tapi kalau memang dah hati kita, dah kita dah beli atau isteri kita masak makanan untuk bulan puasa, cerita puasa sunat, katakanlah. Jadi, kita juga dihidangkan. Kita pun maghrib biasanya kan. Dia sekejap je. Makan lah. Masbuk pun tak apa lah. Daripada semayang, tengah-tengah semayang, fikir makanan tadi kan. Ini makroh hukum dia. Ataupun apa-apalah kalau macam... Kita Singgah di mana-mana ke Safar ke liba, Makanan dihidangkan Kita tak apa-apa semayang dulu kita Makan dulu Makan dulu Sampai kenyang, Selesai baru semayang Supaya nanti dah semayang Dah tak fikir apa dah, dah Kenyang kan Jadi yang maknanya setelah dihidangkan Kalau belum hidang lagi tak Takpelah kan Kalau dah dihidangkan tu Makan dulu Makan pun 10 minit saja, Kan tapi pun kita tengoklah keadaan takkan time tu tak nak semayang, time tu nak hidang kan? ha, ini kena faham ini keadaan-keadaan tertentu lah mungkin kita terlambat ke baru tiba makanan dihidang hidang kita tak semayang lagi Bagi makan, makan dulu lah hukumnya makro kerana hatinya tertumpu kepada makanan tersebut yang menyebabkan hilangnya khusyuk ketika semayang kecuali kalau yang memang tak ada keinginan dah berhadap makanan oh, dia ni kira zuhud habis lah kan KFC pun tak ada apa apa lagi? apa yang pernah sedap? pizza sambal belacan hmm? apa yang pernah sedap? kita tak heran lah itu tak apa tapi biasanya manusia dia jajat terlalu lew jajak terlalu jajak -jajak lew kan teringat sebut je sambal belacan je dah terlalu lew lah. iya kan? Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza wudi'a 'ashao wa uqima asha wa waqimatissalah, 'ashaa wala hatta yaframu Apabila makanan malam seorang kamu telah dihidangkan di waktu yang sama sembahyang hendak didirikan, maka mulakanlah dengan makan dan janganlah dia gopoh untuk pergi semayang sehingga selesai memakannya makan steady, jangan lho, gula je, gula je. nak kejar, mana nak kejar tak betul ular kan, tapi kalau yang betul-betul nak jaga tak betul dia jangan makan lah, jangan hidang lah. makan kurma lalu 3 biji, 3 air, 1 gelas pergi dulu semayang balik makan lah, tapi kalau nak makan juga makan macam biasa, steady lah, lepas tu dia masbuk pun nasib lah Yang kelima sembahyang dalam keadaan menahan kencing dan air besar. Ini disebabkan dia tidak mungkin dapat khusyuk dan menghadirkan dirinya yang merupakan hak semayang yang perlu diberikan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "La salata bi ta'ami wa la huwa yudafi'uhu al akhbasa." Tidak sempurna sembahyang di hadapan makanan dan dalam keadaan dia menahan daripada kencing dan buang air besar. Dia ketika kita nak dah khamat tu nak takbir tu ihram sekiranya ada terasa ah ha, itu kita kena tinggalkanlah semayang pergi. Tapi kalau kita dah takbir, dah takbir tu ihram, tiba-tiba baru terasa maka wajib kita menahannya sebab membatalkan solat tu haram hukumnya. Membantakan solat fardhu hukumnya haram. Tapi kalau lah terlalu darurat. Boleh kita batalkan solat fardu Tapi ada acara dia Tukar niat dulu Kepada solat sunat Baru bagi salam Kalau tengah berdiri Tukar niat Lalu, Assalamualaikum Lahi Assalamualaikum. cepat-cepat sikit eh. ke. Tak, tak tahan Itu setelah takbir baru terasa Tapi kalau sebelum takbir tu Terasa ter kena selesaikan dulu Tinggalkan semayang tak apa Pergi dulu buang dulu Lagi semayang tapi kalau dah takbir Dia dia datang Cuba tahanlah. Kalau boleh Wajib tahan Kalau boleh tahan Kalau tak boleh tahan Dia kena Tukar niat dulu kepada semayang sunat Lepas tu bagi salam Baru boleh tinggalkan semayang Sebab membatalkan solat fardu tu Kau ni haram Tak boleh Dia tukar niat dulu kepada Semayang sunat lah Lintas hatilah Maknanya aku nak Tukar solat aku ni kepada sunat Kemudian baru bagi salam. Lepas tu pergilah buang air. <tuh> Itu kalau dah tak tahan sangat. Sebaik-baiknya itulah Sebelum azan lagi kita dah tahu jean lagi kan. Azan. Benda ni apa ni ada ada lah. Setengah orang tu dia ada time-time ni. -time kalau dia dah ajar time tu. Maka time tu lah Allah dia akan buang. Biasanya subuh lah. Subuh sebelum subuh atau selepas subuh. Waktu isyarak tu. Biasanya kalau ada adat dia dah macam tu kan. Ha. Tapi yang jenis makan tak tentu arah ni kan. Ha. Itu yang jadi dia pun tak tentu arah je. Biasalah zaman sekarang ni kan. Makan mewah. Macam-macam. Macam-macam makanan masuk bercampur lamput tu yang masalah tu. Orang dulu sahabat-sahabat makan. Buang air pun macam tak kambing. Macam, tak kambing. Apa yang dia makan tu? Kita sekarang, cair je kan. Tandanya macam-macam tu cair. Kalau cair tu, tu tandanya macam-macam masuk dalam put. Dia kalau normal, standard, dia, dia biasalah. Kalau cair tu, tak melentu. Itu macam-macam dah masuk dalam put. Perut pun dah pening kan. Apa benda masuk semua. Cendol, rojak, sama belacan, susu, roti. Semua masuk masuk dalam tu dua perang dalam macam-macam la o gas tu keluar gas ni keluar yang keenam sembahyang dalam keadaan terlalu mengantuk ini kerana keadaan tersebut tidak menjamin bacaan yang betul dan boleh membawa kepada lupa ketika sembahyang Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa diperkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhab 'anhu an-nawm wa inna ahadakum idza sallawa wa huwa na'isun la'alla huya yazhabu apabila seorang kamu berasa mengantuk sedangkan dia ingin sembahyang maka hendaklah dia tidur terlebih dahulu sehingga hilang ngantuknya sesungguhnya seorang kamu apabila sembahyang dalam keadaan mengantuk boleh jadi dia ingin beristighfar tetapi dia mencaci dirinya sendiri dia tak sedar apa yang dia Kadang-kadang yang tengah sujud terus Sujud tu lah bahaya sikit kan Sujud imam dah bangun dia tak bangun lagi Sampai yang Assalamualaikum Batal lah semayang Tertidur dalam semayang batal Kadang berdiri tak tahulah Berdiri tu sampai nak terjatuh pun ada kan ha, Itu dah terlalu mengantuk sengat tu Dimudah. Yang ketujuh sembahyang di tempat berikut Bilik air, jalan, pasar, kawasan perkuburan, gereja, tempat sampah, tempat unta duduk Ini kerana setengah tempat tersebut dibimbangi terdapat najis dan sesetengahnya pula boleh menyebabkan tidak kusur Dalil sembahyang dilarang Dirikan di tempat-tempat tersebut At-Tanam Izi merawatkan Nabi SAW telah melarang daripada bersemayang Di tempat buangan sampah, tempat sembelihan Kawasan perkuburan dan kawasan laluan Di tengah jalan, di bilik air, di tempat-tempat untuk duduk dan di atas ka'bah At-Tanam menyatakan sanad hadis ini tidak terlalu kuat Dan telah sahih satu hadis Di sisi Ibn Hibban yang menyebut Al-ardu masjidun illal maqbarata walhammama Bumi ini adalah masjid Kecuali kawasan perkuburan dan bilik air Begitu juga sebuah hadis yang lain yang juga sahih di sisinya Ibn Hibban yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lainnya wala tusallu fi a'tanil ibil dengan kamu bersemayam di tempat untuk berbaring yang berkaitan dengan air. Itu perkara-perkara yang dimakruhkan ketika solat. Terus. Eh? Perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam sembahyang. Perempuan disunatkan berbeza dengan lelaki dalam lima perkara Yang pertama menghimpunkan merapatkan sesetengah anggota dengan yang lain ketika sujud Iaitu dengan merapatkan kedua siku kepada dua rusuk ketika sujud dan merapatkan perut dengan kedua peha Keadaan ini berbeza dengan lelaki yang disunatkan supaya merenggangkan dua sikunya dari dua rusuk dan mengangkat perutnya dari kedua perhanya. Al-Baih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berjalan di kawasan dua orang perempuan yang sedang bersembahyang lalu baginda bersabda. Apabila kamu berdua sujud maka himpunkanlah ataupun rapatkan sesetengah daging anggota ke bumi. Sesungguhnya perempuan dalam masalah tersebut tidak sama dengan lelaki ini. apatlah kan macam macam mengecil mengecut lelaki mengembang kan terbuka sembahyang buka tangan perut pun naik tegak suatu sujud dan rukuk yang kedua perempuan adalah merendahkan suaranya di khalayak lelaki yang bukan mahramnya oleh itu dia tidak boleh menyaringkan bacaan dalam semayang yang dibaca dengan nyaring kerana dibimbangi berlaku fitnah. Firman Allah Taala, "Fala tahdha nabil qawli wa ayta ma allazi fi qalbihi marad." Dan janganlah kamu bercakap dengan lemah lembut, lunak sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, Iaitu fasik dan kurang wara'. Isteri eh, perempuan juga disunatkan untuk membaca nyaringlah. Seperti mana lelaki ketika sama ada dia bersemayang bersendirian Ataupun dia jadi imam sesama perempuan Maka disunatkan juga menguatkan suara Tetapi sekiranya di kawasan itu ada banyak lelaki yang bukan mahram, Maka tidak disunatkan untuk menyaringkan suara Malah di, diperlahankanlah suaranya Kecuali kalau tempat tu memang tidak ada lelaki bukan mahram, maka disunatkanlah untuk menyaringkan di dalam salat-salat yang di, seperti subuh, maghrib dengan Allah, Sama ada sendiri atau menjadi imam bagi sesama perempuan. Ini menunjukkan bahawa suara perempuan itu kadang-kadang boleh membangkitkan fitnah. Oleh itu, dia dituntut supaya merendahkan suara ketika di khalayak laki yang bukan mahramnya. Suara perempuan bukanlah aurat. Tapi sekiranya suara dia tu boleh mendatangkan fitnah, boleh membangkitkan syahwat kepada lelaki bagi yang mendengarnya, hukum dia haram lah. Jadi bagi yang empunya suara tu, dikawallah suara ni. Jadi tidak dia tidak menimbulkan fitnah bagi lagi. Kecuali dalam ber, dalam urusan-urusan tertentu bermuamalah, kan, jual beli, ataupun menjadi saksi, ataupun berbantahan dan sebagainya, ataupun tak mengaji lah, takleh mengaji baca ilmu yang perlu kalau perlu bersuara. Macam seorang guru nak mendengar. Apa, anak murid perempuan yang membaca sama nak cek kan sama dia betul tak betul dan memang kebetulan tidak adalah ustazah perempuan misalnya ha, boleh dia dengar dan juga urusan-urusan yang yang perlu perlulah ha. so, yang tak perlu tu dia macamnya misalnya yang misalnya dia belum kahwin lagi baru tunang dia bergayut kan ha. tapi kalau suara tu boleh menimbulkan syahwat hukumnya haram menimbulkan syahwat kalau Tak menimbulkan syawat, Hukum dia Suara itu bukannya aurat Ini berbeza dengan lelaki Lelaki disunatkan membaca dengan kuat dan nyaring ketika semayang pada semayang-semayang dibaca dengan nyaring Yang ketiga Apabila berlaku sesuatu kepada seorang perempuan ketika semayang dan dia ingin menyedarkan memberitahu Seseorang di sekelilingnya bagi satu perkara maka dia hendaklah menepuk dengan memukul belakang tapak tangan kirinya menggunakan tangan kanannya tasfik dia bunyi tepuk Kalau lelaki subhanallah kan kita tegur kan tapi kalau perempuan dia tasfik dia tepuk dia punya tangan dengan yang kiam tu jadi yang kiam tu dia tepuklah Si perempuan sesama perempuan, oh masih masih Perempuan sesama perempuan, lah kalau perempuan sesama lelaki tak perlu tegoh lah. Dia ada lelaki yang tegoh lah. Kalau misalnya imam kan, imam di depan ada sah lelaki kemudian sah perempuan tu biar lelaki yang tegur. Dan kedudukan pun tak mungkin dengar lah Kalau perempuan misalnya di belakang tabir tu Imam kat sini tak tahulah Imam boleh dengar tak dengar Kalau dia tepuk Kalau tepuk kuat kuat patah tangan dia je Maksudnya dia sesama perempuan Perempuan sesama perempuan mungkin dia jadi imam Jadi imam tu tersalah bacaan ke Atau terbuat sesuatu apa yang perlu ditegur Maka ditegur dengan tasfik. Tapi kalau misalnya juga Kalau semayang suami isteri Misalnya suami jadi Imam isteri jadi Ha, isteri pula Hafizah Alimah. Eh? <laughs> Jadi suami mungkin tersilap ke apa ke, maka dia tegur dengan tu lah, tepukan. Jadi kita pun kena tahu lah. Ha, kita biasa terdengar sebab Allah kalau orang tegur. Jadi kita kalau semayang dengan isteri kita, kalau ada bunyi tepuk tu, ha, mungkin ada, -ada sesuatu lah yang kita tersalah baca ke, tersalah rakaat ke dan sebagainya. Manakala bagi lelaki apabila berlaku sesuatu di dalam sembahyang, dia disunatkan bertasbih dengan suara yang tinggi bukan dengan niat tanbih memberi ingat. Lelaki pun dia kalau teguh subhanallah tu bukan niat dia nak teguh. Kalau dia subhanallah niat teguh batal sembahyang. Niat dia zikir dan teguh digabungkan sekali. Tak apa sebab memang nak kata niat zikir saja, memang bohonglah lah pasal apa mesti sebab, sebab dia apa membaca tasbih tu ada sebab sebab dia nak tegur lah tapi maka sertakan dengan niat zikir sekali sertakan dengan niat zikir kalau memang betul-betul hanya dia tasbih tu untuk menegur orang tu tanpa berniat zikir batal semayang tu eh perempuan tak payahlah niat zikir niat zikir tu putangan. sebab itu tepukan tu tidak mendatangkan apa-apa dalam semayang kan, satu tepukan saja tapi kalau laki kan, dia dah bercakap walaupun dia bercakap, subhanallah tapi kalau niat dia bukan zikir maka, batallah semayang dia ini berdasarkan kepada apa yang didapatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad wa Rasulullah bersabda Barang siapa yang merasa ragu terhadap sesuatu perkara yang perlu diingatkan ketika sembahyang maka hendaklah dia bertasbih kerana sesungguhnya apabila dia bertasbih perkara yang diragukan itu akan diberikan perhatian. Manakala menepuk tangan hanyalah bagi golongan perempuan iaitu dengan memukul belakang tapak tangan kiri dengan tapak tangan kanan yang keempat, seluruh badan perempuan adalah aurat kecuali muka dan kedua tapak tangannya sebagaimana yang telah dijelaskan firman Allah Taala wala yubdina zina tahunna illa ma zahara dan janganlah mereka itu yakni perempuan-perempuan menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang zahir daripadanya. Ini dalam semayang eh. Jangan ambil dalil ni pula pergi di luar sembahyang pula azan safin di luar sembahyang hukum wajib tutup semua kecuali berhadapan dengan mahram tak boleh kalau di berhadapan dengan yang bukan mahram maka dia wajib tutup semua di luar sembahyang tapi kalau di dalam sembahyang maka dia boleh buka-buka muka buka dan tapak tangan nanti timbul pula persoalan kalau tengah-tengah semayang tu ada bukan mahram macam mana? Jadi dia setengah ramah kata boleh dia pakai tutup purdah tapi ketika nak sujud tu dahi. Dahi kena-kena lah. -kena. Dia boleh selak lah. Dia kena selak tanpa bergerak tiga kali boleh turut, -turut. Misalnya dia semayang ketika ada apa? ada lelaki bukan mahram mungkin dia menghadiri <coughs> menghadiri majlis ilmu macam sekarang ni yang kita tengok di masjid negeri di masjid mana-mana setengah tu open perempuan dia tak tutup dia open jadi lepas mengaji tu semain syak ha, habis semain syak ni lah. mungkin tengah-tengah semain syak kan ada lelaki bawa kuasa ambil ke lalu kat tepi perempuan tu tengok ha, jadi tutup lah boleh tutup tapi dengan syarat Ketika sujud, perlu sujud atas dahi lah. Tak boleh ada benda yang menghalang dahi bagi perempuan. Tangan tak apa. Dan muka hidung semua tak apa. Dia ada satu puldah yang boleh diselak kan. Ketika dia nak sujud, dia selak. Sujud, tak sah sujud atas kain lah. Yang, yang mana kain itu tersebut bergerak mengikut pergerakan kita. Dahi saja, Yang lain semua tak boleh tutup itu kalau ketika adanya mahram eh, adanya yang bukan mahram termasuk juga di rumahlah misalnya kadang-kadang bila kendui ke raya ke yang datang tu kan ada setengah-setengah ahli keluarga juga tapi bukan mahram ada ipar abang ipar yang yang mana yang mahram musaharah mahram musaharah ni mahram yang disebabkan oleh perkahwinan. Dia walaupun dia, nama dia mahram, bermaksud kita tidak boleh kahwin dengan dia. Tapi dari segi aurat dan batalnya wuduk, tak boleh lah. Haram juga. Kecuali kalau mahram musaharah yang mu'abat, yang berkekalan. Contoh, pak mentua atau mak mentua. Kalau suami, -suami tu, mak mentua dia mahram mu'abat. Maknanya, dia haram kahwin dengan mak mentur dia walaupun dia dah bercerai dengan isteri dia ataupun kematian isteri dia. Tapi kalau adik perempuan isteri dia ataupun kakak apa ni, kakak pada isteri dia, dia dipanggil maharam muaktad, mu maharam yang ni, ada tempoh. Maknanya kalau diceraikan isteri dia, setelah berhidah dia boleh kahwin dengan kakak perempuan isteri, bekas isteri dia ataupun adik perempuan bekas isteri dia. Ataupun isteri dia meninggal, dia boleh kahwin dengan kakak kepada isteri dia ataupun adik perempuan kepada isteri dia. Tapi sebelum dia bercerai ataupun isteri dia itu masih hidup, maka haram dia kahwin dinamakan mahram tapi bukan berarti boleh melihat aurat atau bersentuhan kalau melihat aurat hukum haram kalau bersentuhan batal wudu. kecuali mak mentul ataupun kalau bagi perempuan pak mentul lah ha, itu pun walaupun dia bercerai dengan suami dia ke atau istri dia ke haram lah kahwin dengan mak mentul walaupun cantik macam mana pun dan dia kalau bersentuhan tak batal wudu. dan dia sekadar muka dan aurat biasa tu boleh tengok faham eh? tapi yang mertua kandung mertua tiri tak boleh mertua tiri pun bukan apa, bukan mahram yang mahabat Ini dia panjang ni tentang awrat hmmm Yang masyuk di sisi jumuhur ialah yang dimaksudkan dengan perhiasan, ialah anggota-anggotanya dan yang dimaksud dengan rapian zahir daripadanya ialah muka dan kedua tapak tangan. Pendapat ini diraikan oleh Ibn Kasir, Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan daripada Ummu Salamah radzallahu anha bahawa dia telah bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adakah orang perempuan itu boleh bersembahyang dalam keadaan memakai baju dan tudung kepala tetapi tidak memakai kain sarung. Rasulullah Sallam menjawab, boleh jika pakaiannya iaitu bajunya itu panjang dan labuh sehingga menutup zahir iaitu bagian atas kedua kakinya jelaslah di sini bahawa apabila pakaian itu menutup zahir iaitu bagian atas kedua kakinya ketika berdiri dan rukuk ia mesti akan tertutup ketika sujud dan juga menutup tapak kakinya disebabkan berhimpunnya ataupun rapatnya setengah anggota ketika setengah yang lain setelah anggota dengan setengah yang lain ketika sejut jadi bahaskan dibagi di sini, diterangkan sebab apa mazat Hanafi dia tak wajib tutup tak, kaki cuma jadi dia bahas di sini sebab nanti orang akan bertikai kalangan, kenapa mazat Hanafi perlu tutup kaki walaupun mazat Hanafi dia tak perlu tutup kaki, kaki boleh nampak ketika semayang ha, ini dia jelaskan Makanya hadis ni, apa yang dipaham oleh Imam Syafi'i, disuruh tutup bahagian atas kaki kan. Tapi maksudnya bila bahagian atas kaki, bila dia sujud nanti, maka itu kan akan tertutup juga. Lihat perbahasan tentang syarat-syarat semayang. Manakala aura lelaki adalah di antara pusat dan lutut, di mana jika dia bersemayang dalam keadaan hanya menutup antara pusat dan lutut, maka sah semayangnya. Pakai plekat je lah. Boleh semayang sah. Tak payah pakai baju. Darurat ke misalnya kan. Sekurang-kurangnya. Kita senyumlah. kan. Tapi orang dulu... ...jangankan... ...selaikan plekat. Dia dengan isteri dia... ...kongsi kain. Kisah sahabat seorang tu. Habis dia salam dia terus balik. Bangun nak balik rumah. Jadi ditanya kenapa kau nak balik. Dia kata... ...aku hanya ada... ...selai kain saja, Jadi aku nak balik supaya isteri aku pula dapat semayam di awal waktu dan aku perlu bagi dia kain ni untuk dia pakai untuk tutup aurat. berkongsi selai kainnya antara suami dengan isteri. Sahabat, kita sini senyum ni oh, apa semayam ketika melekat je baju jubah sebandar macam mari kan. Tunggulah besok nanti kena perang ke apa ke. Ha, jadi kita tahu lah hukum dia sekurang-kurangnya Pusat sampai rutut Itu kalau ada Kalau tak ada nanti Itu dah dibahaskan dalam syarat-syarat semayang Telanjang mempunyai semayang Kalau larurat Misalnya orang tu dalam penjara Nak semayang Kain ada tapi kain kena najis Maka Dia lebih afdal Semayang, telanjang Tapi kalau ada Kemungkinan untuk membasuh kain tersebut ada air misalnya, maka wajib dia basuh kain tersebut walaupun dia basuh sampai habis waktu ha, jadi dia kena basuh kain tersebut walaupun sampai habis waktu, sampai kain itu selesai dibasuh, basuh, dia pakai semayang basah tak ada masalah jangan sampai kalau basah, jangan sampai menampakkan pun dia kalau boleh dia, kalau tak boleh juga, yang penting dia sebab so kalau basah yang menampakkan Sama macam tak, tak, tak pakai Haa dia mingkat Dia nampak lah ha. Suka macam <tid> Tak pakai <tid> nah, Kalau ketebal kiri, okay dia Kalau yang nipis tu dia Kalau dia perah pun nanti dia nampak sikit-sikit lah. Dia Kan syarat-syarat tu pun, Syarat pakaian tu pun sampai Apa sampai tidak nampak apa kulit kalau terlalu jarang setengah-setengah kain yang betul-betul jarang macam galansir itu kan, kain juga tu dia jarang, tapi kalau dia terpakai nampak, itu tak tak, dia, dia tak dianggap sebagai kain, itu tak orang itu darurat lah kan? maknanya dia basuh, keringkan sampai boleh dipakai maka dia wajib basuh lah tapi kalau tidak memungkinkan untuk dia basuh tak ada air, maka dia tidak, dalam semayang dengan keadaan telanjang Walaupun ada orang di sekelilingnya, maka orang yang melihat itulah hukum dia tak boleh tak boleh lihat. Ha, dia tak boleh kata lama ada orang nanti ke sana aku nak semayam telanjang ada orang. Jadi hukum dia bukan kepada dia, hukum nanti jatuh kepada orang yang melihat, siapa yang melihat dia berusaha Misalnya dalam penjara tu ada 45 orang. Kan? Jadi dia nak semayang yang lain semua mungkin bangsa lain ni misalnya ataupun yang jenis tak semayangnya ke. Jadi, dia takut dia, dia, dia, dia pakai baju, pakai-pakai-pakai lah. Ada seluar kan dalam muka tu. Tapi, najis. Jadi, dia nak semayang, maka dia kena tanggalkan lah semayang. Kalau orang tu tengok, orang tu lah berdosa. Ha. Dia tak berdosa lah kerana dia bukan bertelanjang dengan sengaja. Kerana dia nak menunaikan semayang, maka dia kena tanggalkan pakaian yang bernajis. Perempuan macam mana? Sama jugalah hukum dia lelaki dan perempuan. Misalnya perempuan itu sudah menjaga jugalah kan. Tak payah. Kalau dia nanti dah bebas, dia tak perlu lagi, kodok semayang dia. Darulul Qudnil al-Bahayyakim al-Bahayyakim secara bahayyakim Apa yang di atas dua lutut adalah aurat dan apa yang di bawah pusat adalah Awrah Al-Bukhari meriitakan Ibnu Jabir radhiyallahu anhu dia yakni Jabir semahyan dengan makan satu pakaian atau pembaju dan dia menyatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semahyan dengan satu baju pakaian. Jadi setengah-setengah orang dia salah ambil dalillah masalah beristidlal apa ni? macam setengah-setengah sahabat tak pakai kopiah bukan sengaja tak pakai kopiah kain nak tutup, aurat pun tak cukup macam mana nak beli kopiah ini kopiah punya lah berlambat, duit gaji beribu-ibu sunnah tak pakai kopiah, sebab sahabat tak pakai kopiah ya. jadi ada sebab kadang-kadang, ya, macam -kadang, Nabi pakai satu kain selai, je ni, tengah semayang jadi sebab kadang-kadang yang ada kain itu selai je. bukan Nabi. Nabi, kita ada bandel, bandel baju jubah dalam hari kan setengah-setengah anggap dia kata kopiah ni tak sunah sahabat tak pakai kopiah jadi tak pakai kopiah tu kenapa dia nak tutup badan dia dengan kain pun tak cukup jadi dia nak buat kopiah lagi ekstra pun lagilah tak ada jadi kalau yang ada yang mampu yang ada kita pakai lah kopiah serban tambah lagi kan dalam riwayat yang lain disebut Jabir telah bersembahyang dengan memakai satu kain yang diikat dari arah tengkuknya kait kain ikat Allah alam macam mana rupanya jadi untuk menunjukkan dia orang ni tak ada pakaian sebenarnya tak ada pakaian bayangkanlah mus'ab bin umair dia pemuda terkaya di Mekah baju dia saja sepasang 200 dirham kira zaman tu paling mahal kalau dia jalan jalan tu orang boleh bau, orang boleh tahu sejak, tadi Jabir pernah lalu di jalan ni sebab bau daripada minyak wangi yang dia pakai. Mahal. Selepas dia masuk Islam, ada selai kain je. Jadi halau oleh keluarga dia mau apa, apa dia? Selepas dia masuk Islam hanya dengan selai kain saja. Jadi keadaan-keadaan sahabat tu jadi ada sebab kan, bukan dia buat benda tu dengan sengaja. Jadi kita tidak boleh menganggap perkara tu sunnah. Orang oh, sahabat pakai selai kan, dia pun pakai selai kan Dia kena tengok dulu kan Asbab dan urut, hadis-hadis tu apa Apa sebab dia Seperti itu kita perlu kepada ulama' untuk Memastikan perkara tu boleh diamal atau tidak Setelah kita penuh dengan pakaian ni kan? Jadi kita pun konon-konon tak nak pakai gobeah lah. Tak sunah, tak tepat lah benda tu Kebiasaannya kalimah kain dalam hadis disebut izar adalah bermaksud pakaian yang menutup pertengahan badan iaitu di antara pusat dan lutut dan kawasan yang berhampiran dengannya. Begitu macam ihram juga. Yang kelima perempuan disunatkan iqamah tetapi tidak disunatkan azan. Perempuan disunatkan iqamah tetapi tidak disunatkan azan. Walau bagaimanapun sekiranya dia melakukan azan dengan suara yang perlahan, maka tidak makroh. Dan azan tersebut dikira sebagai zikir yang diberi pahala kepadanya. Jika diangkat suaranya ketika azan, maka ianya makroh dan menjadi haram sekiranya dibimbangi berlaku fitnah. Perkara ini berlainan dengan lelaki. sebagaimana yang telah anda ketahui bahawa azan adalah disunatkan kepada lelaki ketika menunaikan semayang falduh. Perkara yang membatalkan semayang Setakat tu ada soalan Alam pertama ketika semayang, ketika kita tengok di tempat sejadah kita tu, ada najis. Tak kira lah bulu kucing ke apa ke, najis lah. Maka kita kena elak kan. Kita kena macam ada bergerak ke, ke kiri atau ke kanan. Kalau tak boleh bergerak misalnya, maka kita ketika nak sujud, jangan sujud di atas najis tersebut. Kalau tak ada peluang langsung lah, nak bergerak. Depan tak boleh, belakang tak boleh, kiri tak boleh, kanan tak boleh. Maka, cubalah, cuba. Nanti ketika sujud je. Ketika sujud nanti, anggota-anggota uh, yang ketika sujud kan, banyak anggota yang yang terkena pada, apa ni, sejarah ataupun lantai. Jadi, pastikan benda tak kena pada anggota badan kita dan pakaian kita. Kalau tak boleh juga, berhentikan semayang. Kena semayang tempat lain. ya. Ha, batalkan dulu macam seperti biasalah Kita niat dulu sunat, batalkan Lepas tu kita pergi semayang Tempat lain lah ha, Kalau dalam keadaan Tapi kalau kita boleh misalnya Selak kain tu sejadah tadi Kita boleh apa? Lipat dia ke misalnya Ataupun buang dia ke misalnya ya, Boleh juga Yang penting kita tidak bersentuhan dengan najis tersebut. Kita dan badan kita dan pakaian kita tidak bersentuhan dengan najis tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan semayang pakai stokin boleh tak? Boleh tak perempuan pakai stokin? Dia boleh kan? Dia kan stokin tu menutup. Dia yang penting menutup lah. Hmm. Ya. Boleh, boleh. Yang penting tutuplah dan stokin yang jangan terlalu jarang tu lah, yang stokin yang, apa? yang jarang tu. Jangan dijeniskan. Jangan pakai stokin. Yang penting tak nampak kulit lah. Jangan menampakkan kulit. Okey. Aurat, aurat terbuka ketika sembahyang. Kita hendaklah menutupnya dengan segera, terbuka terus tutup, tidak boleh dibiarkan walaupun seketika, kita kita biarkan batal semayang. Macam tiba-tiba angin tak datang daripada mana tiup, terangkatkan kain kita ke terselak, jadi kita cepat-cepat tutup. Tapi kalau terkoyak, kita tak perasan. Dah lepas salam berperasan, eh koyak, kena ulang balik semayang. Tapi kalau perasan ketika dah 5 minit, 10 minit lepas semayang. Kita kena lah. apakah koyak tadi berlaku setelah semayang atau semasa semayang atau sebelum semayang. Kalau kita benar-benar yakin bahawa koyak tadi berlaku setelah habis semayang. Macam mungkin kita bangun daripada tempat semayang tadi nak pergi tiba-tiba tersangkut ke apa ke koyak kan. Kalau ha, kita perasan benda tu. Maka, tak perlu ulang semayang lah. Tapi, kalau kita tak yakin, ada kemungkinan dia koyak ketika tengah semayang, kain geput kan, kadang-kadang. Maka, bila yakin bahawa koyak tengah semayang, sehingga menampakkan aurat, maka kita hendaklah, ulang balik semayang gitulah. Begitu juga dengan najis. Dalam, ni ada ke syarat-syarat? Solat. Saya rasa tak ada kot. Ada satu, ada. Dah belajar syarat-syarat. Dia ada lima syarat tu. Dia terus masuk rukun ke? Eh? Hmm? Ada? Muka syarat? Satu. Satu empat. Empat dua. Empat tujuh syarat sah sembahyang. Ah ha, tu. Ah ha, di situ dibahaslah. Tengah sembahyang, kita kan syaratnya suci dari najis. Dah sembahyang, tiba-tiba perasaan ada najis dekat baju kita. Tak kalau kita yakin bahawa najis tadi berada ketika kita tengah semayang pun maka wajib-wajib diulang tapi kalau mungkin itu kita yakin terkena selepas semayang maka tak wajib diulang sama juga dengan kiblat, sama juga dengan uh, apa lagi awrat tengah semayang tengah sujud tiba-tiba perap koyak maka kita gunakanlah tangan kita tadi untuk menutup bahagian koyak tersebut tengah semayang misalnya kita rukuk sujud tiba-tiba kain tu geput koyak jadi kita kena tutup dengan tangan jadi ketika sujud nanti anggota sujud kan yang wajib wajib di di apa diletakkan tujuh anggota kan jadi kat situ mana nak jaga nak letak anggota yang tujuh ke nak, nak biar koyak tu menampakkan aurat jadi kita kita tutup aurat tu Koyak sedikit lah. Kalau koyak dah tak boleh nak tahu lihat tutu dah, gitu. Kena batal lah semayang itu. Jadi ada kem, ada kemungkinan kita tutup aurat itu dengan tangan. Jadi tu koyak sedikit bahagian bahagian yang tertentu lah. Kalau bahagian yang yang tu ha, bahaya nanti kalau pegang macam itu terkena batal juga semayang. Batal lah semayang batal semayang. Kalau koyak kat tengah-tengah itu kan? Itu. <laughs> ha, jadi kalau ha? Kalau koyak tu di mana-mana bahagian Yang mana kalau kita Boleh tutup dengan tapak tangan Maka tutup Sepanjang semayang tu kita tutup aurat tu Walaupun ketika sujud kan tapak tangan tu wajib Letak kan Maka diutamakan aurat Maka tutup aurat tu ya, Sujud tanpa memegang Satu tangan tak payah Inilah. Sebab orang yang kudung misalnya Contoh orang yang kudung kan Dia pun tak wajib letak tujuh anggota Sebab dia kudung jadi orang yang putih juga orang yang ni sebab nak jaga aurat tadi kalau aurat terbuka tak salah semayang tapi kalau aurat yang terkoyak bahagian yang membatalkan wuduk nanti itu hati-hati lah sambil pegang tu kalau tersentuh batal jadi kita hati-hati full. Pasal kitab dalam masa Syafie boleh kita baca. satu dari segi membaca mushaf sama ada mushaf Quran ke Handphone sekarang ni kan ada ada kan di slide-slide dia lebih mudah. Tapi yang penting dia tidak melakukan tiga pergerakan yang betul-betul. Itu je. Yang kat Dia siap, Tapi saya pernah pernah semayang dekat majlis negara Itu Ismail Tarawih Dengan orang sebelah saya Dia pakai handphone Tapi dia cantik lah dia buat Memang tak nampak macam pergerakan dia tu Sebuk ha, Masa dia takbir tu dia dah pegang siap-siap lah Allah Dia pegang handphone tu Dia dah siap surah tu yang macam ni kan Pegang tak macam ni Jadi bila Imam baca surah tu dia Tengok Tu dia tak balik Dia rekok Dia rekok pegang benda tu Waktu sujud dia letak. sujud, sebabkan tapak tangan nak kena letak. Jadi ketika nak bangun dia boleh sujud tu dia ambil balik, dia pegang. Waktu dia letak boleh kat tangan dia. Waktu memang baca surah dia. Tengok. Memang tak nampak macam gerakan. Cantik lah dia buat. Surah fardu dan sunat duduk sekali boleh? Fardu pun boleh. Dua-dua boleh. Ha, tapi... <tuh>, ya, ya, tu, ya gitu. Cuma dari segi itu tak batas maknya, tapi dari segi tujuan dia berbuat demikian. Jadi kita sebenarnya diperintahkan untuk mendengar, bukan cek imam menyebut cakap. Kecuali kalau memang dia tu kita tidak ada tenaga tahfiz yang mantap untuk semantrawi macam ni kan. Jadi dia semayang di imam beliau belakang dia tu tukang cek. Takut salah baca nanti kan Memang tak ada dah hafiz seorang je, dan dia pun tak buat apa lancar, banyak salah nantikan banyak salah kelangkabut semayang kan jadi orang belakang tu, bilal ke siapa tukang cek boleh lah kot tapi kalau tak ada tujuan, apa buat apa sebab itu dia perintahkan ketika imam baca surah untuk mendengar bukan nak cek imam tapi dia lah tak patah semayang, dan kita ikut bacaan pun tak patah, tak apa setengah hari imam baca surah kan, dia pun ikut boleh boleh ikut baca imam tapi tak boleh kuat, kuat lah. Ikut pelan -lahan. Tapi yang yang, yang afdal ya mendengar. Hmm? Isteri komat. Isteri komat. Tadi dia kata perempuan boleh komat kan? Semayang dengan suami lah. Sama dengan isteri komat. Kalau ikut nas tadi boleh tapi kalau saya, saya komat <laughs> Sebab dia tak ada masalah Kalau imam tu sendiri nak apa? Nak komat tak ada masalah hmm? Saya pahala Boleh Sekali-sekala isteri nak komat boleh Tapi pastikan tak ada haram Boleh? Kita azan, kita komat, kita imam Boleh, tak ada masalah Hah. <laughs> nak koma juga. Boleh lah bagi chance. <laughs> tu syarat dia tak ada tak ada, tak ada laki bukan haramlah, tak ada lagi ajnabi. Lagi? Okay? Ha. Kalau imam tu Melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat Seperti contohnya dia pakai seluar jin t-shirt yang singkat Tengah sujud, terangkat ha. Tapi tengoklah kalau bahagian yang terangkat tu Apakah di bawah aurat atau di atas Kalau atas aurat tak batal ha. Kalau seluar dia londih kan Jenis jean londih ya. ha. Jadi nampak lain ke situ kan batal lah maknanya solat dia batal kita kena tegur dia tapi dia takkan dia nak betulkan time-time tu juga mungkin tak tahulah maknanya kalau dia tutup benda tu dengan cepat maka selama-selama dia subhanallah jadi kita tegur subhanallah dia pun pening apa <laughs> Jadi kalau dia tak dapat buat dengan segera, menutup aurat dia yang terbuka itu dengan segera, maka batal semayang dia, kita wajib memfarakah. Kita wajib memfarakah. Apa sajalah nampak najis misalnya, kita nampak najis pada imam. Ha, kita kena tegur. Kalau dia tak berhenti, kita wajib memfarakah. Kadang-kadang ha, bila kita tegur, dia pun tak tahu apa yang maklum tegur ni kan. Ha, bacaan dah okey lah dia tak najas kat belakang kan? Jatuh tengah-tengah semayang lempet cicak, hop Dia tak perasan, makmum perasan, tegur kalau dia tak. Ni gimana? Makmum kena wajib mufaraqah. Mestinya berlaku sesuatu pada imam yang melaku, yang dilakukan oleh imam yang membatalkan solat, maka wajib bagi makmum mufaraqah, wajib. Kalau dia ikut juga semayang dia pun dah sah. Jadi Makmum yang lain Yang tak nampak tak apa Yang tak nampak tak apa Yang nampak tu je Yang tak nampak sahab kedua Yang belakang ujung kanan kiri Tak nampak kan Tak apa Imam tak ada wuduk ke Imam tak mandi hadiah besar ke Makmum tak tahu Sampai salam baru Makmum tu eh, Imam tu teringat Alamak Makmum sah semayang Solat makmum sah Imam tu je nanti kena kena wuduk balik atau mandi wajib balik sembahyang. Ha? Tak perlu dia ishtiharkan. Tapi mazhab Hanafi ada masalah sikit. Mazhab Hanafi kalau imam batal, seluruh makmum pun batal. Walaupun imam tu dah balik rumah, tiba-tiba dia sedar, dia bertanggungjawab untuk datang buat announcement balik, bagi tahu dekat makmum kata yang solat dia tadi batal. Tapi ada, ada pengecualian lah. Kalau makmum tu singgah sekejap. Lepas tu teruskan perjalanan ke Pinang. <laughs> Macam mana? Nak telefon pun tak tahu kan. Tapi dalam mazal syafi'i ni tak ada masalah. Imam batal tanpa diketahui oleh makmum. Maka soalan makmum sah. Imam tak sah lah tanpa diketahui oleh makmum. Tapi kalau makmum tu tahu, dia tengok orang mata dia nampak najis ke apa ke, aurat terboyak seluar dia ke kain dia, ha, dia senyap je, dia ikut je yang batal dia pun tak sah dia. Cuba dia tegur-tegur dengan niat sikit lah, subhanallah, kalau biasanya perkara-perkara yang di sini tak berkesan, subhanallah pun dia pening kan, apa benda yang dia ni. Akhirnya dia pun teruskan juga, kita kena farakah. Yang nampak sajalah, yang tak nampak. Tak perlu, tak perlu, lepas semayang pun tak perlu kita beritahu dekat, dekat mama yang lain kata imam tadi semayang dia tak sah yang mana tak tahu tu dia semayang sah kita yang tahu yang nampak saja kena wajib ufaraka semayang Jumaat ah semayang Jumaat tak boleh semayang Jumaat rakat kedua tak apa rakat pertama tak boleh semayang Jumaat tu yang wajib berjemaah tu hanya satu rakat yang wajib berjemaah tu satu rakat rakaat kedua boleh memufaraqah. Sebab yang wajib berjemaah cuma satu rakaat saja sembah jumaat. Misalnya dia apa ni? Ada masalah, tak, perut sakit ke tak tahan nak apa? Nak buang air misalnya. Jadi dia kena bangkit daripada sujud kedua tu baru boleh dimufaraqah. Memufaraqah semangat cepat-cepat tinggalkan imam, pergilah buang air ke apa, Kalau dia tak tahan sangat. Sah sembah jumaat dia. Haqiqat kalau dia tak tahanlah tadi nampak najis, nampak najis. kalau tak dia punya jumaat imam nang najis kena itu boleh tapi dengan syarat kita tidak menunggu imam ada setengah-setengah memfaraqah tetapi pergerakan masih lagi mengikut imam alasan tidak mau berlaku fitnah nanti orang kata apa pula kan usaha zakat hukumnya batal tapi bukan dia bukan batal kerana dia ikut imam tu batal sekiranya dia menunggu imam maknanya dia dah dia dah baca Fatihah lepas dia dah baca surah tapi imam tak rukuk lagi dia pun tunggu sampai imam tu ngerukuk. Batal semayang dia. Maka apa yang perlu dia buat, dia surah lagi. Baca surah lagi, baca surah lagi seolah-olah pergerakan dia tu sebenarnya sama je macam imam. Dia tak ikut imam tapi dia berlakonlah seolah-olah pergerakan dia tadi sama je ikut imam. Contoh macam orang semayang sunat kan. Kan kebetulan tu dua orang semayang sunat. Sini semayang sini, seorang semayang sini. Tiba-tiba macam sama je kebetulan. Ha, macam tu lah dia kena buat walau dia tak ada tunggu. Kalau dia tunggu tanpa membaca apa-apa batal ha, boleh. Kalau tidak takut timbul fitnah nanti orang kata apa pula. Tapi nanti masalah tu nanti satu masalah lagi dia boleh imam sembahyang Jumaat kalau dia batal sembahyang dia. Ha, itu nanti kita. Dah ada dia buat Jumaat nanti. Apakah sama imam kalau imam batal ha, musrat 238 insya-Allah kan ada. Imam sepanjang Jumaat Ataupun Imam bersama dengan mahmum Cukup-cukup 40 orang Nanti Imam tu kalau ada najis Kan Abang tak sebenarnya tak cukup 40 orang Tinggal 39 Jadi tak sah dengan Jumaat dia Jadi kena jadi permasalahan-permasalahan fiqah ni Dia fikir Fikir secara detail Misalnya ada cukup-cukup 40 orang dengan Imam Tiba-tiba Imam ada Najis kat pakaian dia Jadi kan seorang dah batal Seorang dah batal dia tinggal 39 Ataupun seorang makmum pun batal misalnya Dia tak sah sepanjang Jumat nah, Itu nanti pembahasan dalam Jumat Tapi kalau dari segi mufarakah tadi tu Kita boleh mufarakah dengan imam Dan kita mesti ikut pergerakan imam Itu nanti Maksudnya mufarakah yang wajib Dan kita tidak mau menimbulkan fitnah. Mufarakah yang wajib tetapi kita tidak mahu menimbulkan fitnah. Jadi kita boleh mengikut imam secara kebetulan berlakon macam seolah-olah kita. Kita memang tak imam pun. Tapi kita berlakon seolah-olah macam kita ikut imam dan secara kebetulan pergerakan kita tadi sama dengan pergerakan imam. Tak boleh tunggu syarat dia. Kalau tunggu, batal semayang tak kira lah, ketika rukun pun dia baca subhanallah rupiah ala ala ke subhanallah azim 3 kali tiba-tiba imam tak bangkit lagi kan ha, dia, tak, dia kena baca baca-baca banyak kali 5 kali ke 7 kali 10 kali ha, dia buat seolah-olah macam sama lah pergerakan dengan imam batal kalau dia tunggu imam tanpa buat apa-apa cukup kot perkara yang membatalkan semua yang minggu depan Allah hasal lagi ha najis tetap najis tetapi ada sesetengah perkara itu maafu anhu jimaafkan contohnya macam kawasan itu jalan utama kan penuh dengan anjing larang-larang kat situ hujan pula lagi tu basah anjing tu punya buajban tu, bulu semua basah menitik-nitik dia tanah tu kan, jadi tanah tu dah, dah kalau, kalau, kalau, kalau ikut sekadar hukum memang najis makalah tu lah walaupun dia kering nanti itu dimaafkan perkara-perkara ha, yang susah untuk dielakkan itu dimaafkan ha, dia panggil umumul balwa kalau perkara-perkara yang susah untuk dielakkan tapi sebaik-baiknya kita elakkan lah kalau boleh elak kita elakkan kalau tak boleh elakkan terkena juga kalau kita gaji nak sama, pun bagus tapi ha. nanti tiap-tiap hari lah pulak depot kat situ kan kita pun eh, hari lalu kat situ Hai hai sama. Dia kalau dia tapi dia tu bukan tak najis dia najis. Semua nanti dia dimaafkan sebab debu-debu yang bertembungan ada anjing kat situ kan kena, kena kena tu pakaian itu semua. Jadi memang susah lah kalau kita, kita dah memang perlu lalu di situ, perlu jalan di jalan tersebut. Itu maka dia lah Kecuali kita, kalau kita macam contoh kita sekarang ni kita duduk mengaji sleeper semua tinggal kat luar kan datang anjing jilat sleeper kita kita tahu kita tak tahu kan ha, tapi itu dia maafkan sebab kita tak tahu ha, dan kita nak ambil kasut kita simpan dalam plastik kita letak tinggi-tinggi itu kan kalau setengah sangat tempat mungkin lah kalau kawasan-kawasan yang memang kadang-kadang anjing dia datang dia, anjing dia kan dia ikut suka tirir setelah kita tak nampak tak ada masalah jadi, kalau kita nampak nanti kita kena kena apa? Kena samak jadi kalau masalah tadi tu tak anjing duduk satu tempat tu kita lalu di tempat tu jadi kita lalu maknanya kita pijak kan dengan tapak kasut kan jadi maafkan. ataupun di tanda tandas awam misalnya kan tanda-tanda awam tu tahu sendiri lah keadaan dia lecak dia tu kan dan orang yang bukan semua orang basuh di situ. Orang-orang bangsa Cina, India pun dia lalu di situ kadang-kadang yang tanda rosak, yang bertakung keluar atau ada. Jadi kawasan tu dah guaranteed apa tak bersihlah. Kita buat lalu lalang di situ kita pun nak bagi tanda tu, ha itu, itu dimaafkan. Ada lagi dalam kita bagi tu tikus-tikus pula yang kadang-kadang dia kan badan dia terkena bangkai-bangkai, najis-najis. Lepas tu dia pun dalam merata dalam rumah kita jadi macam mana kita nak sama kan, nak samak setiap, setiap, setiap malam nak sama rumah, nak basuh rumah kita kan benda-benda itu dia panggil umum berbalwa benda yang susah untuk dielakkan tetap najis tapi di maafkan kalau susah untuk dielakkan tapi orang yang bertakwa orang yang wara ni, dia akan berhati-hatilah dia cuba elakkan cuba elakkan It... Hmm. Nama dia najis hukmiyah. Walaupun dah kering. Jadi perlu kita siram dengan air, basuh lap sampai hilang bau, warna dan rasa. Kalau masih ada bau warna dan rasa, kalau dah tak ada bau warna dan rasa pun tetap dianggap sebagai najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Basuh. Hmm. Kalau kapeknya ni. Kapet dia ada tu Kapet Kena najis Kita kena Mula buang najis tu Lepas tu Basahkan Kapet nak perah Tapi tak boleh Basahkan Siram air dekat kapet Yang kena najis tu Jemur Sampai kering Siram lagi Jemur sampai kering Siram lagi Jemur sampai kering Tiga kali Kapet, kapet, kapet nak perah Macam mana kan sabun ke apa ke dia tiga kali. Tilam pun samalah yang mana yang susah benda-benda yang susah nak perah. Ah, ha. jadi sekali tak jadi. Sebab dia tak jamin benda tu kering dengan sepenuhnya kadang-kadang dia. Ha, jadi tiga kali lah ha, ini ini apa? Ini fatwa-fatwa baru. Zaman dulu tak ada tak ada apa? Tak ada carpet. Ha, kena kapak yang jenis Dalam surau punya. Apa yang dia buat Biasanya dia vacuum sampai kering Siram air Lepas tu vacuum sampai kering Siram air lagi Sekali kedua vacuum sampai kering Sekali tiga kali Dia kering tu insyaAllah Kalau pakai vacuum tu. tu cara dia Susah kan ni Hmm, lagi. Kita ikut dia lah Kita dapat pahala semayang jemaah Dia tak dapat pahala imam Tak dapat pahala semayang jemaah Samanya dia tak sedar atau dia tak nak ke, kita boleh ikut dia. Kita niat untuk ikut imam, jadi kita ikut pergerakan dia lah. Tak walaupun dia tak takubah kuat-kuat, kita perasan kan kalau kita seorang-seorang kan. Sebelah dia. Selalunya kalau kita dah berdiri sebelah dia pun, dia dah tahu lah kita nak ikut dia. Kecuali kalau orang tu jahil lah, dia tak tahu apa, apa hal dia duduk sebelah aku ni. Ha. Ataupun dia sengaja tak nak, dia tak peduli bila kita niat jadi makmum kita akan dapat pahala sembah jemaah dan dia walaupun tak niat seperti imam semain kita sah cuma dia tak dapat pahala sembah jemaah dan pahala imam kita dapatlah pahala sembah jemaah boleh ikut tak ada masalah walaupun dia sembah sunat ke dia sembah qada ke dia sembah apa apa sajalah sembah waktu lain misalnya dalam mazhab Syafi'i boleh Zuhur berimamkan asar, asar berimamkan zuhur Khodok berimamkan adat, adat berimamkan khodok Sunat berimamkan fardu, fardu berimamkan sunat Semua boleh Kecuali Qasar tak boleh Qasar tak boleh bermakmumkan, berimamkan orang yang tamang Tapi kalau tamang berimamkan Qasar boleh Dia nanti ada bak jamak dia sekiranya kita tak tahu kita ingatkan dia kasar kita pun nak kasar kita niat ternyata dia tamam lepas rakaat dulu dia di kita kena tamam juga tak leh bagi salam kita kena tamamkan semaian kita juga tak, kasar tidak boleh berimamkan yang tamam ternyata kita tersalah sangka kita ingatkan sesama musafir jadi kita terlambat sikit ambil uduk, dia, dah, dia orang dah semayang dulu. Kita ingat dia nak buat kasar, rupa pun dia orang ni syafi'i kuat. Afdal semua yang tamam. Kita ingatkan dia buat kasar, kita pun niat kasar. Tiba-tiba ternyata dia tamam. Jadi kita pun kena tamamkan semayang kita. Tak boleh kita beri salam lepas dua rekat, tak boleh. Banyak. Apa tak payah? Banyak. Dua rekat, tiga rekat tu kan benda yang bukannya wajib dia niat. Yang wajib tu tiga tu ya Tak arut, tak ayun, Ada Lepas tu Maksudnya kita seorang-seorang tak boleh. lah Lepas tu Dia nak sambung pula, yang asal tu pula Nak tamam juga, kita pun tak nak kita lah Kosat lah seorang Ataupun cari geng lah, kosat lah Kosat lah Afdol masalah siapa tamam Jadi orang yang siapa kuat tu dia, tamam dia tak jamak, dia tak kesal. Dia ikut macam biasa, walaupun dia musafir. Tapi kalau ada urusan penting, susah. Biasanya, bawalah dia, kan? Jamak dan kesal. Itu mazal Hanafi. Eh. sekat ada al-Quran Allah kata wa in khairul lakum Allah ni kata Allah bagi ibrukhsah bagi orang yang musafir tu tak, tak puasa tapi Allah kata wa in khairul lakum kalau kamu puasa lebih baik bagi kamu Allah sendiri yang kata kita nak buat yang terbaik ke kita nak buat yang mana mazhab Hanafi wajib tu alasan dia wajib kasar, alasan dia Allah dah bagi rousah kita tak nak terima seolah-olah macam belagak tak mau terima Allah sangat punya Syafi'il ada hujah dari sini Tamam lebih sempurna Haa, mari berasal, berasal. Soalan hmm? Kepala Kita kena kata Kepala tak apa Makroh lah, tak batal lah makroh hmm. Kepala makroh semua kita kalau ada pilihan misalnya janganlah ikut. Nanti ada detail dalam bab sembahyang berjemaah itu yang paling panjang nanti. Dalam buku ni kalau dia tak panjang pun saya insya Allah, saya ter buka fatuoin sikit. dia paling panjang ni bab sembahyang berjemaah. Konflik antara imam dan makmum, masbuk, muafiq, macam-macam tu. Itu nanti masalah paling panjang dalam mazhab Syafi'i sembahyang berjemaah. Sebab disebabkan kita wajib baca fatihah. Nanti kan, ha, itu nanti di situ je banyak permasalahan-permasalahan yang akan timbul nanti. Dalam bab semayang jemaah. Ada nanti semayang musafir, ha, semayang musafir, jama' dan kosar, semayang apa ni, juma'at dibahaskan semayang jemaah ada bab-bab dia. Semua ada bab-bab dia tu Insya Allah. Ada lagi soalan? salat jumaah Kalau kalau orang itu dia sempat rukuk bersama imam pada rakaat kedua Maka setelah Imam Salam, dia setambah satu rakaat sahaja. Tapi kalau dia tidak sempat rukuk bersama Imam di rakaat kedua, di sampai-sampai Imam dah aktidal ataupun baru dia, nak, dia baru dia nak tagbil, Imam dah bangun dia berukuk. Tak sempat nak bersama Imam ketika rukuk ataupun selicis sekalipun. Dia turun ni Imam naik. Maka dia sejak lagi, Imam Salam tambah empat rakaat. Tak perlu ubah niat kepada Zuhur semua, tak, tak perlu. Ya, tapi kalau dia dah tadi dia dah nampak maknanya tak sempat dia nak niat Jumat dia tahu, maka dia niat Zuhur pun tak apa. Ha, kalau dia dah nampak Imam tu dah naik, baru dia nak oh, maknanya dia tak sempat lah niat-niat Zuhur, ikut Imam Imam Salam nanti dengan tak mampak. Bagi makmum yang ingin mendapatkan rakaat bersama imam, hendaklah dia bertakbir Atul Ihram dalam keadaan berdiri. Kemudian, samping niat lah, takbir Atul Ihram niat, kemudian baru boleh dia tunduk untuk rukuk bersama imam. Kalau dia sempat rukuk bersama imam sekadar satu subhanallah, Maka dia dapatlah rakat tu. Maksudnya dia tak perlu baca fatihah. Tak tak perlu takbir intiqal pun tak perlu. Tetapi kalau dia nak terlalu cepat nak kejar imam tu rukuk misalnya. Dia pun bertakbiratul ihram. Sambil dia pun dah, dah rukuk. Ha, dah tu nak cepat jangan kan. Allah... Maksudnya dia bertakbir atur tadi Allahu Akbar pun dia dah rukuk lah Nak cepat ni masalah Tak sah takbir atur ikhram ni Takbir atur ikhram perlu dilakukan berdiri Sekurang-kurangnya antara rukuk dan di tegak tu 45 degrees tu dia kena bar tu huruf roh Perlu dihabiskan sebelum dia sampai 45 darjah Lebih tak sah Takbir atur ikhram ni dia, dia kena ulang balik tapi kalau dia juga, rakat tu. Ada trik sini, saya beritahu kan? Tapi jangan buat, eh? saya bagi beritahu. Kan. Dia semayang, dia takbir, dia tak perlu niat ikut imam. Dia semayang, angkat Allah, Akbar, dia baca fatihah sampai habis. Dia rukuk, dia sujud, dia kejar imam. Bila dia dah sama dengan imam, baru dia niat ikut imam. Boleh? Tapi jangan buat. Eh? <laughs> Ini hukah dia <hai>, tahu. <laughs> Macamnya dia nak cepatlah macam kan? Dia nak cepat, dia tak nak, dia nak ikut imam juga. Dia tak nak nanti dia, dia, dia beli imam salam dia terpaksa tambah satu rakaat kan lambat. Bas nak jalan dah ni. Ha, jadi dia pun sembang duduk seorang tapi dia kena baca Fatihah lah wajib. Ha dia sembang seorang kan. Allah ke baca Fatihah sembah dia rukuk cepat, iktidal ke jalan imam tu. Imam tu tengah buat apa kan? Ah ini ketika dia ketika perbuatan tu dah sama dengan imam baru dia niat untuk ikam. Boleh, lepas tu ikutlah imam sampai habis. Ya, oih. Eh? Kecuali orang-orang yang tak ada takut lah, masalahnya takut orang yang tak tahu dia ingat, dia tak tahu kita dah kita niat bukan niat berimam. Kita niat sembang seorang-seorang dulu, tak ikut imam. Baca Fatihah dah sampai habis. syarat dia kena baca Fatihah sampai habis sebab bila kita sembang seorang-seorang wajib Fatihah. Tu, dia lagi dah sama dengan baru niat ha. Orang takut orang nampak Eh, Boleh nampak Jadi, Dia pun niat ikut imam Semayang rukuh dulu dia Ikut je imam Masalah pun dia tak baca ha. Masalah lah Itu ha. jangan buat jangan. Dari segi hukum Sah kalau kita buat macam tu Maksudnya niat mengikut imam tu boleh di tengah-tengah Niat mengikut imam boleh di Misalnya kita Kita semangat orang-orang tunggu punya tunggu tunggu punya tunggu, tunggu orang tak ada semain seorang. Lepas satu dekat baru datang dua-tiga orang. Dia pula tak sepuh kita dia buat jemaah dia sendiri. Kita boleh berundur ke ke tepi ke tengok tempat ni semata dengan syarat tidak betul-betullah join dia, boleh? Ataupun kita di apa ni di belakang tu di sembang depan kita berjalan lah. Sikit-sikit untuk mendapatkan pahlah berjemaah kena sekurang-kurangnya 3 asta daripada sah yang seterusnya ataupun imam. Dia lebih daripada 3 asta tak dapat pahlah berjemaah semayam sah. Nah, sah misalnya kita imam tu dah semayam. Kan? Kita baru masuk pintu imam dah rukuk. Ini kalau kita berjalan sampai ke depan tu tadi yang tak sempat. Okey, terus takbir dekat situ. Rukuk sama imam. Jadi bila dah selesai dah bangun bersujud imam tengah baca Fatihah, berjalanlah satu dua satu, dua boleh, sah dari segi hukum tapi jangan satu, dua, tiga itu batal dia satu, dua tunggu sekejap, satu, dua sampai lah depan sini boleh? Satu, boleh oh, boleh, boleh, jangan salah satu. tapi jangan pergerakan yang berturut-turut, tu je hmm. tapi kalau di semain kat situ juga, sampai sampai salam pun sah semain tapi tak dapat Pahala berjemaah. Huri. Ya? Buat apa dia ke imam tak dapat berjemaah. Semangat suruh. Suka semangat suruh. Jadi sah. Sekurang-kurangnya tidak melebihi 3 hasta. Sebab dia antara sah ni 3 hasta. Perempuan tak apa. Perempuan belakang tak apa. Perempuan tak apa. Eh? Jangan dia pun nak ke <laughs> Pun tak apa, dia, walaupun terputus jauh daripada Besar lelaki yang terakhir tu Lebih 3 hasta, dia pun dapat pada pejamaah juga dia. dia ada nanti hukum bab pejamaah Ketika masjid penuh Kita berada di Luar jemaah, boleh Kita ikut imam sampai 300 hasta Ha. Misalnya perimpunan keistimewaan, dengan azana. Semua bujumah tiba-tiba ada sungai. Belakang tu ada orang nak ikut lagi jemaah boleh dengan syarat tidak melebihi 300 hasta. Insya Allah nanti kita semua dan azana masuk bab bujumah itu kita, kita bahas. Jadi apa yang baik dari apa yang terbaik itu atas kelaman saya, minta ampun kepada Allah taala ta'ala. Mudah-mudahan apa begitu tafhid dapat amalkan sampaikan. Insyaallah lepas asar ada tajuj sikit dan tutup majlis kita sementara dengan subhanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah nastaghfiruka wa duli subhanarabbika rabbil azizil hamaya sifur wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bilami wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.